Abiatura handiko trenaren aurkako bigarren bizikleta martxa desobeditzailea. Uztaiaren hogeita bostetik, Agustuaren bira, abiadura handiko trenaren aurkako bigarren bizikleta martxa desobeditzailea, egingo da mugitu mugimenduak deituta. Aurtengoan bizkaiako hainbat herri eta eskualdetan barrena ibiliko delarik herridik herri txikizioaren aurka mugi lelopean. Herri herri pedaleatuz, txirrindula martxa honek abiadura handiko trenaren aurkako aldarria zabaldu eta gure lurraldearen, herrien eta zoen, ondamenaren aurka erresitzen duten, bizilagunekin eta taldeekin elkartuko da. Zuzenki kaltetua den jendearen gandikasi eta lurraren defentssan naiz, berreskurapenaren alde borrokan ari diren taldeekin bat eginez. Elburgo hori aurrean, Durangaldean hasiko da bizikleta martxa, eta sortziegunetako itzulian Arratia, Txorierri, Urdaibai, Uribe Kosta, Ezkerraldea, Enkarterriak eta Ego Uribera gerturatu ondoren Bilbon amaituko da. Htiren ere guntza zinez, proiektu garestia, txigitzailea, eta ez beharrezkoa da. Obrak asintzerieretik saspi urte gado direnean kalte atzera eragin eragindituzte Euskal-Igregoaren trazadoaren kilometro askotan. Eta gutxingo baten mesedetan praktika betetzen jarraitzen dute porlan esko egitaz moa erraldoiaren esarpenarekin. 8. Gazozozela Morristos bizi baldintzak askarrak okertu. Eta bastatelkerariaak areagotu diren bitartian, herritarren gehiengoak behar eta nahi ez duten egitasmoi possatzzailearen ondorioak noitztzen ditu. Baiadura trenaren egitasmoa, baina porrotera eraman dezaketen erabako egoera hasia eta auian dago aldi berean. Hala, obraren etengabeko gai kostuen eta azkenaldian agergian jarri diren ustelkeria kasoekin batera. Aipagarria dira, basaurin, alperrik ereki duten biaduktoren afera. Bizkaian, toki askotan erekuntza lanek ezin duten moteltzea. Elorrio behargarako gorapiluan, egin beharreko lan eskargak naiz. Otxondo abadino, tartean eta egiriburuen zarbideak, firentzazeko dituzten arazoak, gobernoen iunkerian abarila. Zer ari dira gortetzen? Bestez, abiadura handiko trenaren zenzugabekeria ekologiko, ekonomiko eta soziala, salatu eta herri herri lurraren defentsan naiz gizarte eredu berri baten alde, egiten ari diren gisa bereko borroka desobbizaileekin harreman estuago batzuen aukerak eskainiko dituen bizikleta martsa honetan parte hartzeko dei egiten diogu jende orori. Hala nola, itxasertzaren ondaa eta hirigintza plan espekulatzaileak, Gas frakinaren egitasmoak, Petronorren petronoren koke planta, erra euskailuak edo ta arrobi berriak gelditzeko egiten ari diren aleginekin bat egiteko. Hala ber, Lemoizko zentrala eta euskalko ostaldea nuklearizatzeko asmoak bertan bera ustea lortu zuen oposizioaren eta enbor beretik sorturiko beste borrokaldi batzuren testigantzak ere, boroako termika superportua, Jasotzeko parada eman nahi ditu abiadura handikotreren aurkako martxa honi. Hori denegatik, biziklita martxa zuen parte hartzea espero dugu. Baita zuek informatu eta animatu bitu zuen lagunena ere. Herririk herri, txigizioak elditzeko mogitu. Herri serri, txikizioa genitze komungeri.